Da jeg var 13 år gammel, så hvad hedder det havde min, øh, min far og min stedmor, de havde sådan en, øh, en kasse. Øhm, og den kasse, den lagde de penge i, når de stoppede med at ryge en gang imellem. De havde sådan nogle periodiske rygestop, hvor de lige stoppede et par måneder. Og så Alle de penge, de ligesom sparede på at ryge, dem smed de så i den her kasse. Og jeg fandt så ud af en eller, jeg tror 12 eller 13, jamen, jeg ved faktisk ikke, jeg måske har været yngre end da. Så fandt jeg ud af, at man kan ryste den der kasse på hovedet, og så kan man øh, få mønter ud af den. Og det blev så øh, til den dårlige vane, vane over tid, som kaldes, øh, hvad hedder det sådan noget. Teori. Øh, og ja, så fik jeg hapset nogle penge, og det fortsatte i, i lang tid, og jeg fik opgraderet til øh, sædler. Jeg fandt ud af, hvad man fik sædler ud af det der hul der. Og øh, så juleaften, jeg tror det er 2000. Jeg tror det, jeg tror, det er. der er 16 år, så det må have været i 12 eller sådan noget. Så, øh, hvad hedder det, øh, så jeg jeg får rest, fordi jeg blevet sendt hjem fra efterskolen, fordi jeg har været hash, øh, og, så, øh, rest, og så har jeg fået en masse penge af min far i julegave, og så kan jeg bare slet ikke fucking holde til at få alle de der penge, så jeg cracker helt ned, og er sådan, far, jeg har stjålet penge fra dig, du ved, i de seneste fucking mange år, og sådan noget der, og øh, han bliver selvfølgelig fucking sur, og sådan noget. så siger han, det der, det gør du aldrig igen, og jeg bruger lige hvad de der penge, jeg har fået i julegave tilbage, og det var selvfølgelig bare... Sådan en øh, patetisk øh, hvad hedder det, sådan noget? Ja, et eller andet. Og, så, og, og, og, og hvorfor siger jeg den, hvorfor den historie? Det er jo ikke særlig god historie, det er jo bare en historie om mig, der er et svin. Og det det, det handler om i dag, det er, at hvad hedder det, man kan være et svin. Og jeg vil mene, at jeg falder ind for kategorien af mennesker, som er tilbøjelige til at være mere svinske end andre. Og derfor har vi så i radioprogrammet, øh, hvad hedder det, og, og, og det har mig og Arne ligesom blevet enige om, at måske er vi begge to, det er... Hvad hedder det? Så derfor vi lavet den her flyer, vi har hængt den op, rundt omkring, øh, på kamphus og rundt i byen, hvor vi spiller folk spørgsmålet, er du et dårligt menneske, og er du ligesom os? Og så fik vi et opkald fra dig, Jacob. Ja. Goddag. Ja, tak for det. Uh, tak fordi jeg måtte komme. Kan du ikke lige starte med bare at fortælle, hvordan at du er havnet måske i det her studie i dag, set fra dit uh, perspektiv? Jo, det kan jeg godt. Uh, det er måske i virkeligheden ikke sådan... Mega interessant, men altså det, der skete, det var jo, at jeg lige pludselig fik stukket en lille lap i hånden med et telefonnummer på øh, af min veninde fra studiet, som også sidder her i dag og lytter på, hvad det er siger. Øh, og så sagde hun på ringte til det her nummer, Jacob. Og så, øh, så var jeg sådan, jamen, hvorfor skal jeg egentlig gøre det? Men jeg tænkte, det er meget sjovt, jeg prøver. Og så fik jeg fat på Asbjørn, som står for mig nu, som spurgte eller bare sagde sådan, hej hej, og jeg sagde hej, og sådan, så var jeg sådan lidt, hvem har jeg ringet til? om ja, det er Studenterradion, og så snakkede vi lidt frem og tilbage, og så gik det jo op for mig, at det var det her program her, <laughs> som jeg nu står i, <laughs> øhm, som faktisk lyder ret interessant, fordi at der, udgangspunktet var det her med ondskab, og øh, altså, hvornår man sådan føler sig ond, og hvad vil det egentlig i virkeligheden sige at være ondt, det er i hvert fald sådan lidt, jeg forstod det, øh, og, nogle, øh, og så aftalte vi, at jeg måske lige skulle tænke på, om jeg har lyst til at komme forbi, tænke over det, og øh, der gik et par dage, hvor jeg lige tænkte lidt over det, og jeg vil sige, at jeg, ja, det gik op for mig, at der er nogle ting i forhold til det her med ondskab osv., som jeg godt kunne øh, synes, at jeg havde nogle betragtninger omkring, i hvert fald havde tænkt over, og så, øh, så ringede vi sammen igen, og så sagde jeg, at jeg havde lyst til at komme ind okay. øh, og snakke lidt om det. Så det var sådan, Det jeg ja, kom i stand. Ja, yeah. perfekt. Um, ja, det skal jo ikke være nogen uh, udleveringssession, uh, det her, Nej. hvor at, uh, du kan, hvad kan man sige, bekende dine sønner, og vi kan uh, give dig ret i, at du er et dårligt menneske eller noget i den stil. Uh, så vi vil starte med, uh, som vi også havde uh, lagt op til på vores uh, plakat, hvis man havde nærstuderet den, og det er et uh, spørgsmål om din livret. Så vil du ikke starte med at sige... Øh, fortæl os, hvad er din livret er? Oh, jo, det kan vi da godt. Øh, det var det sidste spørgsmål på markaden, kan jeg huske. Så øh, vi tager yep. det i de omvendt rækkefølge, yep. kan jeg forstå. Yep. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle stå og tænke lidt over den også. <laughs> det, er også <laughs> det er også det, det sværeste spørgsmål. Det er det sværeste spørgsmål mm. Det er helt klart kæden. det sværeste spørgsmål. jeg ja, er måske virkelig også det mest udleverende. Nej, <laughs> øh, <laughs> øh, Det kommer an på, hvad man siger. Så. Ja, det, det er selvfølgelig rigtigt. Det, det ligger måske lidt op til et kedeligt program i virkeligheden, jeg Siger det. Ej, øh, min livret. Mm, Ja, yeah, altså, jeg tror måske, jeg må gå med en sådan lidt kedelig og, og sådan lidt tøset i virkeligheden og også. Øh, sushi. Det falder lidt tit tilbage på, synes jeg. Sushi? Ja, ja. sushi, simpelthen. Øh, og så øh, vildt også. Rådige og krondyre-agtige, mm. sådan noget. Lækkert. Ja, det kan jeg virkelig også godt lide. Hvad for en uh, slags sushi kan du bedst lide? Altså, hvad, uh, nogle bestemte stykker? Øh, du... åh, er ja. Er du en nigiri-mand, eller er du en... <laughs> Nej, jo, det kunne jeg nok godt være. Øh, Jamen, det er sådan lidt det hele, vil jeg sige. Er jeg, ja, er godt lige, øh, jeg kan godt lide de der runde risruller. Mm -hmm. Uramaki, altså med ja, ris udenpå. Ja, dem kan jeg godt lide. Ja, har du på en prøvet dem med øh, frityrstigt Ja, den kan jeg rigtig godt lide. Ja. Det er faktisk meget altså. i virkeligheden min yndlingsdrag. Ja, det er nemlig det. <laughs> det er alles <laughs> <laughs> ja, ja. ja, den, den er, vi er virkelig god. Det er Ja, jamen, øh, det er sjovt, at du siger det, men den, den kan jeg godt lide. Jeg er ikke mm -hmm. lige så meget inde i navnene og sådan noget. Så, hvad har du kaldt den? Øh, tempura Ebi. Ja. Ja, den. <laughs> <laughs> ja. Tempura Ebi. Ja. Fedt. Men øh, den er nemlig rigtig god. Ja, den er virkelig god. Fedt. Jamen så, øh, nu hvor vi har etableret det, så øh, synes jeg næsten, at, øh, ja. Ja, at, vi, at skal, vi skal komme igennem de andre ja, spørsmål. Ja, de andre. Ja, altså, de er der også. Nu har og, vi taget ja, er, det vigtigste ja, spørgsmål. Ja, det, det er ned ad bakke herfra. Ja. Men, øh, men lad os da bare åbne op med den her, øh, hvad hedder det, øh, det meget brede spørgsmål, øh, som ikke skal betragtes igen som et angreb. Jeg er meget bange for at sådan, komme til at have nogen. Men, men nu, nu, nu, nu, nu spørger vi jo bare. Jakob, hvorfor er du et dårligt menneske? Åh, øh, jeg vil sige sådan helt grundlæggende, så tror jeg, at øh, det er jo ikke fordi, det skal jeg lige skynde mig at sige, at jeg går og føler mig som et dårligt menneske til hverdag men, men det er helt klart... Øh, noget, som der sidder i mig, og noget, jeg sådan skal tøjle, føler jeg, på nogle måder. Altså, det handler også lidt om, hvordan det er, man sådan karakteriserer eller sådan definerer det at være ond, synes jeg i virkeligheden. Og for mig, nu da jeg tænkt lidt over det, så er det at være ond, det handler meget om sådan en eller anden uhemmet egoisme. Øh, hvor, det er, hvor man ligesom stiller sig selv og øh, uden at tænke på andre, simpelthen. Og... Øh, det er noget, jeg kan mærke, at, øh, at, at jeg altså, skal tænke over nogle gange. Fordi altså, jeg tror måske i virkeligheden, at jeg er sådan rimelig egoistisk af natur. Det ligger i mig, og det, det, jeg kan godt lide at forfølge mine egne interesser. Det er måske i virkeligheden også noget, de fleste vil, tror jeg. Men jeg tror, at det især... Altså sådan har jeg altid været, i hvert fald rigtig meget som, som barn. Det kan jeg tydeligt huske. Det er også, fordi jeg havde sådan en meget beskyttet barndom, tror jeg. at Det var mig selv i centrum fuldstændigt. Det var ligesom også... Fordi det havde man jo også været for sine forældre og sådan noget. Så da jeg blev ældre, og hvor det ligesom gik op for mig, at der var konsekvenser af det, man gjorde, også over for andre mennesker, så kan jeg huske, at, at der begyndte jeg virkelig at skulle tænke over, hvordan det er, ligesom er, jeg agerer. Øh, og, og altså, hvad, hvad det er, ligesom er jeg ligesom gør. Fordi det har ikke kun konsekvenser for mig selv, det har også konsekvenser for, for andre mennesker. Øh, så det, det, det er de situationer, hvor jeg ligesom... Sådan, føler, at jeg tilsidesætter andres behov for min egne, at jeg føler mig, jeg skal, hvis vi skal bruge termen ond. Mm. Uh, ja, det vil jeg sige. Mm -hmm. Jeg ved ikke. Helt uh, sikkert. Ja, ja det, det lyder, fordi det næste der, spørgsmål, vi har på vores, øh, på vores liste, det handler om det her med, hvornår man begyndte med at være det, men sådan som du forklarer det, så lyder det som om, at det måske... Øh, i stedet for at snakke om, hvornår det begyndt, så at måske at det går i den rigtige retning, fordi at det lyder som om, at det... når man bliver ældre, så lærer man nogle ting, ja, men... der gør, at man... Men ja, men altså, sådan kan man godt se på det, men mm. jeg vil også sige, at det er i virkeligheden først, når du bliver ældre og bevidst om øh, den side af dig selv, og du så vælger at se bort fra den, altså, og vi er bort fra den der side, og så siger nu... Øh, altså, nu forfølger for følger jeg udelukkende mine egne interesser i en eller anden situation, hvor jeg godt ved, at det er konsekvenser for andre. Det er jo sådan for mig at se en eller anden øh, meget egoistisk, og i virkeligheden også ond handling. Så det er der, man kan tale om det. Altså, jeg synes ikke, det giver så meget mening at snakke om, at man er ond eller lignende som, altså som barn, når du ikke mm. rigtig ved, altså når, når du ikke er klar over, hvad det er, du gør, for eksempel, ikke? Altså sådan, er sådan, klart, når man ikke kender konsekvenserne ja, af lige netop. handlinger, ja. Så jeg vil sige, at det er jo altså, det er jo også derfor, som jeg siger, at noget, jeg først er blevet bevidst om senere hen. Altså jeg vil sige, at jeg har en, en sjov situation, synes jeg, som jeg kom til at tænke på, øhm, da jeg, op til det her øh, program her, vi skulle lave. Øh, hvor jeg tænkte, hvornår har jeg egentlig gjort noget, som jeg tænker, okay, det er jo sådan rimelig ondskabsfuldt. Og der skal vi tilbage til børnehaven, <laughs> øh, hvor jeg var, jeg var vel fire år gammel, tror jeg, eller sådan et eller andet. Og der havde jeg en rigtig, rigtig god kammerat, min bedste kammerat, jeg også egentlig jeg stadigvæk ser nu. Øhm, hvor at jeg simpelthen, og jeg ved ikke, hvordan jeg slappet sted med det, men øh, ham fik jeg ligesom med på, at han skulle ikke drikke øh, vand, når vi var i børn det, øh, det synes jeg ikke, han skulle. Og Gud ved hvorfor, men altså, og, og, og det var bare sådan, at du ved, jeg kunne sådan godt, jeg kan huske, at vi, vi, vi, altså vi havde det mega godt sammen, og sådan, men jeg kan bare huske det, at jeg kunne gå og holde lidt øje med ham, og sådan noget, hvis han stod på toilettet og sådan noget, at han kun vaskede hænder, at han ikke drak vandet fra hanen-agtigt. Og... Øh, og der gik, der gik nogle dage og sådan noget, tror jeg. Og så lige pludselig, så havde jeg nok fortalt sine forældre, at, at det var lidt underligt, at hans bedste kammerat der sagde, at han ikke må drikke vand og sådan noget. Mm. Han var tørstig og sådan noget. <laughs> så øh, hun fik, fik vandt ud af det der. Hende moren, som også er mega sød, og, og hævde fat i mig. Og jeg vidste jo lige med det samme. Altså lige med det samme, <laughs> hvor hun sagde det der med vand og sådan noget. Jeg vidste jo, at den var helt galt, men det havde jeg jo ikke tænkt på i situationen mm. der, vel? Klart, klart. Og, og, og det er bare sådan... Jeg kan simpelthen ikke forklare, hvad det er, der gør, at, at, at jeg gjorde det dengang, men mm. jeg synes, det er et godt eksempel på, at der er nogle ting, som man bare måske gør, sådan, der bare ligger i en. Altså, men, mm. men, eller, det er også et vildt nok eksempel, også? men for mig selv i hvert fald. Jeg var, jeg, det var jo ikke, fordi jeg havde en eller anden ond agenda eller noget som helst, men altså, ja, det er Altså, så hvis vi skal starte med, hvornår jeg sådan, kan tænke tilbage for, når jeg har gjort noget så er det er mm. jo helt tilbage vil... fra, jeg kan huske mm. nærmest. Ja, ja så det er jo du <laughs> Ja, så er rimelig uhyggeligt. Ja. Men samtidig er jeg også et godt eksempel på, at man som barn ikke øh, nødvendigvis bør holdes øh, lige så ansvarlig. Altså, tydeligvis, det, du havde jo ikke fattet, hvor sådan... Hvor det var. det egentlig var. var. Sådan, altså, jeg ved ikke, om han så drak mælk i stedet for, eller sådan Nej, han det, bare tøstede kan... sig selv. Ja, jeg, jeg tror, han tøstede i børnehaven. Det tror jeg. Han var også en rimelig loyal, nemlig. <laughs> ja, ja, ja. Men, men i hvert fald, at, hvad kan man sige? Når man så, og så finder man ud af det, og ja, så, sådan, så ved man godt, hvor fortalt det er. Men, helt sikkert. Mm. Ja, ja. Abo, ab ab ab altså, nu har vi fået svar på det her med, hvornår... Ja, det, det, det yeah. synes jeg var yeah. egentlig rimelig ja, det præcis ja. indstyrning til, til Børnehaven. Børnehaven, det var ja. øh, den ja. socialisering. Ja, men, men det virker også... I bund og grund gør, altså, gør min... Altså Yeah. En ond person på en eller anden måde, som altid har været der. Ja, yeah, en pilleråd. Yeah. Altså, yeah. Det er the sådan til benet, ja. Ja, ja, ja. ja. Og din livrettet sushi. Der fik jeg altså også sådan et Hannibal mm. mm. Lecter-vibe. Sådan en yeah. et lidt uh, sofistikeret mm. psykopat der. Uh, ja. Ja. Nå, hvad hedder det? Ja, fordi så er det næste spørgsmål, det er så Er det, er det sjovt at være et dårligt menneske? Åh, oh, det, det... skal lige tænke mig om, om jeg har sådan et rigtig godt svar på det. Det tror jeg, at jeg vil bliver nødt til at sige, at det synes jeg ikke, det er. Mm. Det er faktisk øh, modsat. Altså mm. det modsatte, det er ikke særlig sjovt at føle, at man har gjort andre ondt, synes jeg. Mm. Og, det, altså, og, og det er reelt nok, når jeg siger det. Og det er også derfor, jeg sådan, altså godt sådan, føler, at jeg kan sige sådan ærligt, at, at jeg er ikke grundlæggende af et ondt mm. menneske. <laughs> altså, mm. sådan, fordi, men, men jeg tror helt klart, at der er nogen, og, altså, det kan komme af mange ting, men altså, som der godt kan føle det med at, at gøre sådan ond handling, eller gøre andre ondt, eller sådan noget, det godt på en eller anden måde kan give dem en tilfredsstillelse. Og det skal, altså, det, ja, det, jeg tror, altså, jeg tror, det ligger nok også lidt i en selv på en eller anden måde, jeg tror, det ligger i alle også på en eller anden måde, men det er ikke sådan, jeg det, yeah. det vil sige, det, det er ikke noget, jeg sådan oplever generelt. Det vil sige, jeg, jeg står lige sådan og tænker på, om jeg kan komme på nogle eksempler eller et eller andet, hvor jeg sådan føler, at det er, at der andre kommer til skade, at det tilfredsstiller mig. Men ikke, ikke lige sådan on top of my head, det må jeg, mm. sige. Det må jeg så sige. Øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg tænker også, det, den situation der med dig, Asbjørn, altså det var vel heller ikke, fordi det tilfredsstillede dig på den måde at stjæle fra din far. Det ved jeg ikke. Mm. Nej, nej, nej, altså måske jeg, jeg tror da måske det er gjort det altså sådan på et på andet plan i hvert fald. Altså, det, jeg ved ikke jeg ved ikke hvad man skal beskrive det at vi være af at gøre det. Altså hvad, hvad, hvad motiverer mig til at gøre det, ikke? Altså, det ja, og, øh. altså, og det tror jeg til gengæld det er noget andet. Altså den der sådan menneskelige stræben efter en eller anden form for ja, altså, oprør og mm. altså ja. kærlighed herværk og mm, mm, anarki mm. og alle de her ting. Altså, det mm, tror jeg, det ligger i de fleste. Mm. Men jeg tror ikke, at altså, det med sådan at bevidst at få andre skader og sådan noget, det, det tror jeg måske ikke er en grundlæggende disposition. Nej, det, det er meget spændende, for du, jeg, lige før, der spurgte vi dig, der, der, der mm. snakkede vi bare lige her ude fra studiet, ikke? og der sagde du også, jamen, så vil man jo være sadist. Ja. Og det kan jeg, det... Ja. Det, det, det er meget rigtigt. Altså mm. decideret at gøre andre skade, ikke? Yeah. Det var jo ikke derfor jeg stak fra min far. Det var ikke for at gøre min far ked af det. Mm. Det var for at gøre mig selv glad, ikke? Mm. Altså sådan netop. Ja, ja, ja. Sådan god point, ja. Men det er jo det der med altså hvis man altså tilsidesætter andre, altså det er jo sådan en eller anden form for altså det handler jo om empati, ikke også? Og hvis man sådan kan tilsidesætte den der empati, men det er jo der der kan altså det bliver uhyggeligt. Altså det er der hvor de sådan hvor det som vi, vi definerer som ondskab kan opstå, tænker jeg. Mm. Og det er, altså det er noget, som jeg også nogle gange selv tænker, altså sådan, jeg ved ikke, jeg synes et sjovt eksempel, som jeg i hvert fald selv gør mig nogle gange, det er, at det at have sympati og empati med dyr, for eksempel, jeg har sådan lidt nogle gange overvejet, at man kan bruge det som proxy for, sådan, hvor <laughs> god eller sådan altruistisk man i virkeligheden er, ja, ja, ja, ja. og der må jeg også bare, hvis, det, hvis man kan det... <laughs> Så må jeg jo ærlig erkende, at så, altså, så er jeg ikke særlig altruistisk, fordi sådan generelt, så, så føler jeg ikke ret meget for Nej. Men det ved jeg, at der er rigtig mange, der gør. Altså, jeg tænker sådan, at jeg kigger på mennesker, det kan være min søster eller et eller andet, og så, så kan de bare, du ved, åh oh ja så de kan gøre så ondt i dem, hvis der er en, en, et eller andet lille bit pisdyr, eller, sådan et eller andet, der ikke har det særligt godt, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Hvor kommer det fra? Mm. Mm. Yeah, yeah, yeah, yeah. Altså, man kan på ingen måde sætte sig i, mm. i vedkommende sted. Man deler ingen interesser, intet. Mm. Mm. Det synes jeg, det synes jeg altså, er mega interessant. Ja, bestemt. Og ja, okay. altså, uh -huh. jeg er helt på din side der i forhold, okay. i forhold til den. Jamen, jeg ved ikke, om det er vanvittigt. Nej, nej, det er, altså, det er slet at, ikke, nej, at, nej. At slet på ikke. Banen. Det var bare slet noget, ikke vanvittigt på. på banen. Okay. Nej, nej, overhovedet ikke, overhovedet ikke, overhovedet ikke. Altså, jeg vil også sige, jeg har engang, jeg kan huske, og det er ikke engang, så er længe siden. Der ved jeg ikke, hvorfor det gør mig. Der troede jeg skulle på en snegl, og var sådan, øj. Sådan. <laughs> det kunne jeg godt lide. Okay. Ja, ja, det er sådan, jeg var sådan, dø i snegl, sådan, mm. I have the power, sådan, du ved, ja. ja så jamen, jeg kan, det er altså fuldstændig. Men jeg synes, ikke, så jeg synes ikke helt, at man kan bruge det som en proxy. Okay. Altså, fordi... Jamen, det er faktisk fedt nok, du siger. Vi har, <laughs> hvad hedder det, fordi det, det er det, vi har brugt hele weekenden på at snakke om egentlig. Det er jo det var det her med sådan det var i hvert fald det et af de store emner vi har diskuteret i weekenden. Det er jo sådan om der er forskel på mennesker og dyrs consciousness øh, i forhold til at øh, altså sådan i forhold til om man må dræbe dem, om man gør noget sådan altså er der noget moralsk argument eller noget sådan kan man forsvare det på nogen måde at man stadig vælger at spise dyr. Og der øh, vil jeg, tror jeg at, at vi kom... Lidt frem til, at vi i hvert fald var enige om, at sådan, der er en forskel ja. i bevidstheden. Og hvis man siger, at der er det, så synes jeg heller ikke, at man kan øh, sammenligne det, hvor flink man er mod dyr i forhold til, hvor flink man er mod mennesker. Jeg går ud fra, at det var det, du mener med din proxy. Ja, at sådan, ja, hvordan det... man behandler dyr ja, sådan, men, i forhold til... Men måske i virkeligheden ikke så meget, hvordan man behandler dem, men hvordan man sympatiserer med dem. Måske ja. mere ja. i virkeligheden. Uh... Men jeg er jo enig, mm. altså det er jo det samme regionale, jeg selv når frem til, altså når ja. jeg differentierer mellem <laughs> mennesker og dyr på den måde, ikke? Men det er bare sjovt, det er der jo nogen, som der ikke gør på samme måde, mm. altså som der bare... Det Det er jo sådan en følelse, de reagerer mm. på, hvor jeg har sådan mere laver, danner min sådan adfærd, føler af selv og sådan betragtninger ud fra sådan en eller anden rationalitetskalkyle mm. på en eller anden mm. måde, ikke? Altså man tænker sådan lidt for og imod, og så tænker jeg sådan, hvad er det rigtige at gøre her i forhold til hvad, hvad er det, jeg føler, er det rigtige at gøre? Og der, mm. synes, det er også der, man kan mærke forskel på nogle ja. mennesker, synes jeg. Ikke, og, og det, jeg hører du også sige, der er, hvis du får fuldt, og det ved jeg ikke om nu... Det er i hvert fald for mig, mm. det jeg der vil sige, det er, jeg har på fornemmelsen, hvis jeg får fuldt min følelse, så vil jeg ikke ende et særligt godt sted. Men som om, at når mm. man kigger på en, en visse mennesker, så er det som om, at de følger bare deres følelser, og de ender et godt sted. Ja. Ikke? Altså, det hvor du siger, at du har brug for den rationalitetskalkyle til nærmest der og stå imod, ikke, altså for at kunne tage det gode valg, eller, eller, ja. eller hvad man siger, ikke? Altså. Jamen, det, det synes jeg, det er meget rigtigt. Mm. Altså, det er netop sådan, altså... Jeg, ja, det, det ville ikke, jeg tror ikke, det ville være overvejende positivt, hvis jeg udelukkede og reagerede på, på mine impulser og instinkter og sådan noget. Overhovedet ikke. Altså, jeg har brug for at opstille sådan nogle moralske guidelines, mm. og så følge dem. Øh, og det synes jeg egentlig også... Altså, det, det er egentlig også meget sundt, synes jeg. Altså, og, og det føler jeg også, jeg gør, men der føler bare, at der er nogen, de, er, altså, de argumenterer eller lever ud over det. Mm. Altså sådan, det føles forkertagtigt at gøre, eller sådan et eller andet. Og det synes jeg måske, det er jo et, ja, det er også et godt argument, synes jeg. Hvor man er svært at sætte sig ind i, selv når man ikke sådan har det. Kan du lige uddybe det? Jamen, altså, det, jeg tror, at der, der er forskellige personlige, altså, personer på det her område, ikke også? Altså, hvor der, hvor der er nogen, de vurderer sådan, hvad er rigtigt og forkert, ud fra en sådan umiddelbar... Øh, mavefornemmelse, og så er der andre, som måske lidt inklusiv mig selv, der vurderer det op imod sådan, altså hvad er det for, hvad er det sådan for nogle moralske sådan guidelines, eller sådan mm. hvad skal man sige, regler og så videre vi har på det område, og så måske kan bruge det til sådan at sætte det lidt i, ja, i et eller andet kontekst på den måde. Altså dermed er selvfølgelig ikke sagt, at jeg ikke godt sådan bare umiddelbart kan sige, okay, det der det, det, det er dårlig mm. altså, handling. <laughs> altså jeg er da godt klar over, hvis du sådan sparker til et andet menneske, mm. eller til en hund, eller sådan et eller andet, mm. ikke også? Altså ja. det gør det også et eller andet, I ja, var, ja, ja, og, ja, ja, altså det ja, ja. skal heller ja, ja, ja. ikke forstå som, at vi <laughs> har sådan et eller andet maskine på det område, vel? <laughs> men altså, jeg tror bare, jeg ligger sådan uh, rigtig meget i den ene sådan lejr mm. der, i forhold til folk, der sådan mere bare ja, kører på den anden måde, hvis vi forstår, hvad jeg mener, det er mm. jeg kan vi gøre, men det giver mening overhovedet. Bestemt. Det gør det bestemt, men det er vel så, fordi det er jo sjovt, at hvad kan man sige? Du er. Det lyder som, om, at du er et menneske, som har moralske principper. Vi har også etableret, at du ikke er sadist. Øh, mm. Og så videre. Men, altså, men vi er her fordi, at du er et dårligt menneske. Eller. Men ja. sådan, Men det handler måske om, at nogle gange så bryder man. Altså, og det, fordi det gør jeg. Altså, jeg tror da måske egentlig, at jeg har det lidt på samme måde som dig. Mm. Øhm, men ja, så, så kommer man til at bryde sin. Øh, hvad hedder det? Yeah sine præmisser, ja. sine moralske principper engang imellem. Altså, og så er det vel... Ja. Jeg, jeg, jeg kan også prøve at sige, eller sådan komme med et eksempel på, hvornår jeg sådan nu føler mig altså, nærmest ond vil jeg sige. Og mm. det er øh, i situationer, hvor jeg... <laughs> det, det, sker, det sker ikke jævnligt, men, men det, altså det er noget, jeg oplever, at hvor man ligesom kender mennesker øh, og ved, at det her menneske her ved mig, det er godt, i hvert fald ikke vil noget som helst dårligt, hverken mig eller dem, jeg er omkring. Og så alligevel, at jeg kan tillade mig at virkelig, virkelig ikke bryde mig om det her menneske, og slet ikke har lyst til at have noget med det at gøre. Det synes jeg er, altså, det er en, en del af mig selv, som jeg nogle gange afskyder, men som jeg virkelig ikke kan, altså... komme af med. Ja, altså, altså, det kan være så hårdt for mig, ved, at være sammen med nogen, som jeg bare ikke kan lide. Og det kan ikke, ja. jeg kan ikke beskrive det, vel? Altså, det er ikke noget at gøre med, at vedkommende altså, er dum eller noget. helst. det ved jeg godt, at, at vedkommende ikke er. Det kan bare være fordi, at det er noget, jeg har besluttet eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det, mm. hvor, hvad det lige præcis kommer i vel? Det synes jeg, det er hårdere at erkende. Og, og, og, og, og der vil jeg sige, der er sådan rimelig... Der har jeg nogle gange i hvert fald lavet sådan rimelig kyniske beslutninger, og så sagt, men prøv at høre, det er sådan, det ja, er... Det, det, mm. Altså, mm. og det, det kan være mange ting jeg tror at de fleste kender det men det kan jo være øh, gruppearbejde danse og alle sådan nogle ting her ikke også hvor man bare kan mærke at det øh, i virkeligheden så vil det måske <gå, gå mindre ud over mig og tage vedkommende ind end det er træls og vedkommende og, og ikke at få lov til at komme ind ikke? Mm. det kan man godt vurdere og så ved man jo godt moralset så er det rigtigt at, og at, at personen kommer ind i ens gruppe ikke? Mm. fordi at men Altså, der kan jeg godt bare nogle gange bare sige, det, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg er træt for mig mm. Men det er jo så, og det er også selvfølgelig, det er jo svært at vide mm. på forhånd øh, hvordan udfaldet bliver, og derfor er det måske også, altså, hvad kan man sige? Så tager man sin foranstaltning og siger, okay, men så, så tør vi ikke at tage chancen, eller at, at den her person kommer ind i vores gruppe. <laughs> nej, nej, nej, men jeg okay. går. Og det er jo måske, man er jo, jo, du har nok heller ikke været enig om den beslutning. Der er hun nok. Ja, hvis, det, det var en, hvis der var et specifikt tilfælde, du tænker på. Nej, det er rigtigt. Det har jeg mm. måske ikke, men jeg har da loppet til den ene side. Ja. Altså, det vil jeg da sige. Altså, mm. altså, altså, jeg ved jo godt, hvor jeg selv har stået i det også. Ja, jeg nu 100. skulle få lov til selv at træffe beslutningen, ikke? Altså, så... Ja. Øh, mm. yeah. det, det, det synes jeg er, at i hvert fald er et rigtig godt eksempel på, hvornår at man ligesom lader den sådan egoistiske side virkelig mm. til over. Mm. Mm. Når man mm. faktisk godt ved, at, at det man gør... Er, er, sådan på en eller anden måde, ikke, nok ikke er det rigtigt. Det, det, det, altså, det vil jeg sige. Ja. Jeg, altså, jeg synes ikke... Jeg kan godt lide eksemplet, men ja. jeg synes også, at der er... Altså, altså, du måtte sgu fandme godt lige sige, at du havde, det ved jeg, ikke, stået en gammel dame ned, eller sådan noget, Jacob. Ej, okay. hvad hedder det? Det er, men, ja. jamen, det er fordi, altså, der er jo også et eller andet måde, at man vælger at trække sig i, den situation, i det eksempel, du kommer med at man ikke sådan konfronterer et andet menneske med, at sådan yeah. Yeah, okay. et eller andet, det ender ikke sådan med at gå ud over dem særlig meget, ud over at de ikke sådan er med i gruppen. Nej, men, men altså, det er jo, ja, det er altså, nok, altså det er ikke sådan, jeg lige vælger, du ved, ja, lige yeah. vende hvor rundt, og stikke ham i losing-agtigt, ja. eller, ja, eller men, hende. Ja, skal skulle du i hvert fald have med, at det ja, var nej. så, så, så slemt, synes jeg ikke, at, nej, nej, altså, at du er, men, du men, virker som. Okay, Jamen, det er jeg så altid glad for, men altså, men ja, mm. jeg ved det ikke, altså det er jo, Eksempler på, hvor man, man lader den ene ting råde over den anden, ikke? Selvom man også godt ved, hvad, hvad det rigtige er. Men, ja. Yeah. Synes du det. så, at det hjælper dig med, altså når du så, når du så vælger at tage, drage den beslutning, at så siger, så siger du ligesom, okay, jamen, jeg, det her skal jeg ikke blive ved med at være i, fordi man bliver kvalt af den der, man bliver måske lidt kvalt af sin egen sådan, tanke omkring det, fordi... Man kan jo ikke rigtig slippe ud af, at sådan. Man skal deal med det. At man ikke synes den her person. Øh, man, at man sådan. Man prøver at stride imod, men man, man kan ikke øh, lide den her person. Og det har man, det finder man ud af. Det har man sådan, truffet den beslutning. Og så siger du. Øh, så, så siger jeg, okay, jamen, så skal jeg, Så skal han ikke være med i gruppen. Mm. Synes du så, altså, kommer der så i et eller andet form for relief over, at du ligesom. At nu er den sådan døne eller det for, bliver du. Mest ramt af sådan en guilt-følelse, ja. eller? Nej, men det gør ja. jeg ikke. Guilt-følelsen, det er jeg ikke rigtig ramt af. Mm -hmm. Og det er jo det, altså det er jo der, det er, det er, det er, det er også det, jeg tænker, det, er sådan, det burde jeg måske gøre, ikke? Men jeg er sådan rimelig kold i virkeligheden. Altså, det, det er ikke sådan, jeg går og har dårlig samvittighed overhovedet. Mm -hmm. øh, så, og det ved jeg jo godt. Det, det føler sig selv, at det burde jeg have, men det har jeg ikke. Og det synes jeg, det, det er der mange eksempler på hent kom på føl altså sådan mm. generelt hvor jeg føler jeg burde have dårlig som nu eller øh, ja et eller andet kunne sætte mig i vedkommende sted eller sådan et eller andet hvor jeg ikke kan det helt sikkert ja det er også et uh, just, det er et øm punkt mm. det der med læsegrupper synes jeg for eksempel altså, ja ja, men, jeg, ja ved altså, jeg ikke, om det var, ja, nej, om men det var kan man nej nej nej men de det kunne det godt være det jo altså, der, men jeg, jeg, vil... det, jeg synes det er generelt altså mm. det er over det hele man oplever det ja men ja det er mega mega punkt det synes jeg også der når, når, du står, det er bare, når du står i den ja. slags situationer, ikke? Mm -hmm. øh, og det er, fordi, jeg kan virkelig godt genkende ja, alt det, du okay. siger, ikke? Øh, så, så tænker jeg på, synes du også at nogle gange, at du kan opleve, at der måske er noget om snakken i forhold til den måde, du har det med det her menneske på, som er noget, som måske på en eller anden måde, hvad kan man sige, som, som de andre, der ikke, du måske ikke forestiller dig, der har det på samme måde, ja. de heller ikke tænker over, eller forstår du? at det vælger de ligesom også at ignorere ved det her menneske, men der rent faktisk er noget om snakken, i forhold til det, der, der, der, der, der skaber den irritation i dig, altså der, der, der, der irriterer dig. Altså føler du, at det er noget, der, kan man sige, burde irritere alle, mm. eller føler du, at det er noget, der er særligt, der er, ligesom, ja, er, er, dit, er der sådan dit irritationspunkt? Nej, altså jeg, jeg tror, det er rimelig hurtigt. Jeg vil sige, at øh, altså, hvis jeg føler, at det øh, vedkommende irriterer så eller ikke, altså sådan, du ved har svært ved at integrere vedkommende, så, så, så, så vurderer jeg også ret hurtigt, at jamen, så må vedkommende også være irriterende. Mm. Altså sådan, du ved. Yeah, yeah, yeah, <laughs> så, yeah, yeah. Altså, det er ikke sådan, at jeg går og tænker, det er mig, den er galt. Men, jamen, nej, ja. nej. Og det er jo, altså det, det synes jeg ikke. Nej. Det ved jeg godt, det måske nogle gange er i bund og grund, ja. men, men det er svært at bilde mig selv det ind. Og det er det, jeg mener ja. med spørgsmålet også. Hvem mm. ved, Ja, yeah, netop. Du men, ved, måske, måske er det en fucking, du ved, yeah. uh, whatever uh, lavet uh, yeah, uh, fucking, du ved, af en person, man skal, er tvunget til at arbejde yeah, sammen med, og, så, og, så. og det kan alle i gruppen se, men man er ligesom den eneste, der virkelig er sådan, fuck, det går mig på, at vedkommende får lov at være på den her, altså du ved, yeah, yeah, forstår yeah. du, hvad mener? Det altså, sådan, må man måske så kigger man rundt på sine venner og sådan, uh, er alle sådan cool med det her? Altså, er jeg <laughs> den eneste, der sidder og ser det her? Det ved jeg ikke, ja. No. Det, det kan jeg. Men det, men, men det handler meget om intentioner, synes jeg. Ja. Altså, det er sådan lidt et hovedbegreb i de her ting her. Og hvis man kan vurdere på det her vedkommende, som så man sådan bare, altså, kategoriserer som mega træls. Og ligesom, øh, ja, det, det skærer ikke have noget at gøre med. Hvis man, samtidig, når man gør, laver den vurdering, kan, kan, altså, kan sige sådan rimelig med stor sikkerhed, at intentionerne er kun gode for den her person det er jo der, hvor jeg ja, synes... Altså, ja, det er selvfølgelig rigtigt, at det går galt, at det, ja. At man, bliver, man burde have dårlig samvittighed. Det er fuldstændig ret. ja. Det, ikke det havde jeg glemt. Det er en præmis selvfølgelig for det her det, scenarie. Det havde jeg glemt, ja. Ja. Men det er, men rigtigt, det, jeg, men det er klart, hvis der, sidder, hvis der sidder en eller anden... Altså, altså det ved jeg ikke. Arrogant skiderik, ikke også, som der har... Hvis hovedinteresse er at fortælle om, hvor, hvor fed man selv er og sådan noget ting der, ikke? Så, altså... Så har jeg, da, da, da tænker jeg ikke engang en split-sekunde over at ja. ekskludere vedkommet. Det må jeg alle indrømme. Ja, ja, ja, okay. Der er endnu mere kold, end jeg var før. Okay, ja. Yeah. Okay, yeah. Fedt. No. Hvis det endelig er. Hvis endelig er, ja. Skal, skal vi have den sidste på listen ja, vi, med, eller hvad? Ja, vi skal også have den her med, jo. Ja. Ja, men øh, vi har, vi har, ja. Det. Eller ikke den helt sidste. Jo, Nej, men, øh, men lad os fyre den afsted. Ja. Vi har jo skrevet, øh, Jacob, øh, hvem er det dårligste menneske, du kender? Ja. Øhm, og nu kan jeg næsten ikke forestille mig... At der kommer at, et navn. Ja, andet end, altså, end dig selv. Fordi kæft, var du i det. Den <laughs> Nå, ja, jeg er ondt <laughs> Ja. Ja. Men, ja. <laughs> men hvis du nu skulle vælge en alligevel. <laughs> jeg tror, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så måske ja. i virkeligheden øh, den fjerde og anonyme person i studiet er, øh, er i dag. Ja. <laughs> Karen hedder hun. Ja. Hun, jeg tænkte også hun, hun sidder til højre for mig lige nu, og ja. har været stille under hele optagelsen. Yep. <laughs> Men hører det hele. Hun er sådan relativt ond tænker jeg. Ja. Ja. Det er hendes skyld, jeg også er her. Hun må have følt det også, at du ved, når hun, hvis hun føler, jeg er ondt, mm. hvordan er hun så ikke selv? Ja, hvordan kan hun vide viden om den ja. slags, hvis hun ja. Ja. Øh, Derudover, så bliver jeg også bare nødt til at sige, at forbandet skide altså egoistiske kapitalist-svin i virkeligheden, <laughs> som der går i, altså, jakkesæt, jura. og, jamen, altså, ikke, det er ikke at være jura, men det synes, de mennesker, som der sidder helt i toppen af samfundet, og rager mm. til sig på, altså, hvad skal man sige, altså hvor det fuldstændig klokklart går ud over andre mennesker. Altså, det synes jeg bare er mega beskæmmende, og, altså, det synes jeg virkelig, det, altså, det, det er ondskaber, det kan simpelthen ikke retfærdiggøres, ud fra nogen moralske principper, det synes jeg ikke, altså det det det er det, det, det, det, sådan jeg har det, altså mm. det er en af de sådan altså en af de værste egenskaber synes jeg for mennesket og som man også selv virkelig skal tøjle det grådighed altså og og der synes virkelig at når man altså, at vi præder en tid af ufattelig grådighed blandt især nogen som øh, Læg mærke til, at han kiggede over på dig, Asper. Yeah, yeah, ja, så ja, det godt. Der er intet, der, ja, hey, den, der er der. Nej, det er slet yes. ja, ikke myndet kigger på nogen her. på her og ja, tænker, netop, at, hvem har vi været med her? Det er nogen, der, der skummer fløden meget højere op i samfundet. Okay, ja. ja. Det, det bliver jeg nødt til lige at sige her på faldrevet i hvert fald, mm -hmm. i forbindelse med det her spørg, spørgsmål. Helt sikkert. Ja. Altså folk, som der... Og det er især folk, som der, ved, der retfærdiggør deres handling i, med argumenter som det altså hvis jeg ikke gjorde det, så ville andre gøre det, eller et eller andet, altså sådan noget med at, øh, øh, eller siger sådan med, at, jamen, altså, folk får det bedre, eller sådan et eller andet. Det, det, altså, det synes jeg simpelthen ikke, altså, det, det kan ikke fungere ud fra moralske standarder. Så kan alt retfærdiggøres. Helt sikkert. ud på spektret, så ligger de væsentligt længere ude. Dem, som ender med at nærmest lyve for sig selv, og Altså for retfærdigt... er det ikke det du bruger prøver... dem, dem, dem, dem som retfærdigt gør deres handlinger med og nærmest og... Jo, men altså jeg mener bare hvis du hvis gør børnearbejde ved at sige, jamen de får en bedre altså at de får en indkomst i familien for eksempel, ikke også? Mm, jamen ja. altså, du ikke, altså du kan jo ikke retfærdiggøre børnearbejde på den baggrund. Nej, nej, nej. Jeg mener bare hvis, hvis, hvis det er argumentet så kan det alt retfærdigt gøres mm. og, og det er det og det altså det er sådan nogle argumenter vi er ude i føler når altså, ved nogle deler af samfundet, som der virkelig bare, altså, ja, agerer umoralsk i deres, sådan, jeg skal måske sige, i kamp for mere. Fuldstændig. Helt sikkert. Helt sikkert, ja. Nu har, ja. Har du et, øh... det er, fordi, vi har jo det der, vi har jo tre spørgsmålstegn, som er et spørgsmål, og det er mysterieboksen. Mm. Øh, og nu øh, skal jeg høre, om Arne, han har en, øh, han kan åbne mysterieboksen. Øh, jeg, jeg, jeg tror måske, at jeg, sådan, jeg tog lidt hul på min, det jeg havde af det var det, jeg det, jeg lige, okay. det, lige snakket okay. jeg har snakket okay. om okay. Så okay. hvis du har, ellers så kan jeg, så kan jeg sådan nok godt finde på noget men, Ja, altså ja. Jeg, har, jeg har lidt mysterieboks, måske, ja. og det er meget kort, ikke? Det er bare, og det er fordi i forhold til også det, du siger her med, med intentioner øh, I forhold til, hvor meget af det her, der egentlig sker inde i hovedet, ikke? altså mm -hmm. hvor meget af den her oplevelse af sig selv som du ved, måske ikke at være Guds bedste barn, ja. op, op, foregår ind i hovedet, ikke? Og, og så mit spørgsmål er det her med, er der nogle af de refleksioner, du har i forhold til det her emne, som du selv føler er sådan en tankemøller? Mm. Altså, tanke, du godt kunne have for foruden, at nogle af de refleksioner på en eller anden ja. måde, måske ikke engang er, er frugtbare at have og gå ja, rundt med ja, ja, ja, og tænke ja, ja. over for meget. Hvorfor kan man ikke, altså du ved, på en eller anden måde, altså, sådan det, at det måske godt kan blive sådan en selvforstærkning, eller sådan. Det, jamen, altså, det skal da være lidt en at jeg synes da, at at det er først i takt med, at jeg er ældre, at jeg begynder at gøre mig bare nogle af de her sådan, tanker, ikke? Øh, og jeg føler endda i virkeligheden, at jeg skulle være rimelig gammel før, at, at de ramte mig. Ikke? Øh, jeg blev virkelig sådan... Øh, ja, jeg var i hvert fald barn rigtig, rigtig længe, og det var da meget lettere, bare at køre igennem altså, tilværelsen, uden nogensinde at skulle altså, tænke på andet. Altså, jeg var også gladere på det tidspunkt, altså, sådan, mm -hmm. hvis man kan måle på det. Mm -hmm. ikke? Mm -hmm. Så det er da helt klart, jo, jeg synes da, at, at hvis jeg vil helst gerne være uden Øh, altså de der tanker omkring hvad, hvad er rigtigt og forkert i den der konkrete situation For du kan jo sagtens bare Altså følge De regler og love der nu engang er opstillet Og så du ved, køre dit eget show og så uden at det som sådan er forkert, ikke? Mm. altså det kunne ja, ja, ja. man jo sagtens gøre. Det er der mange der gør, at det også mm. det gør jeg virkelig også selv, altså, skal, ja, ja, ja. altså i, i høj grad også i højere grad end jeg gerne vil, ikke? Ja, ja, det er bare ja, ja. lettere, hvis du ikke tiden, hvis hvis du ikke har en eller anden stemme ind i hovedet der siger at nu skal du skal også tænke på at du ved du skal her, altså at det, det du gør det er måske ikke lige særlig fedt for alle mulige andre og sådan noget, videre, ikke? Så altså, ja. jo, altså hvis, hvis, hvis, jeg, hvis jeg kunne være det for uden, altså, hvis vi bare kunne, kunne, kunne gå gå tilbage nu. Mm, mm. Og så bare fortsætte den der vej. Altså, det, det, tæ, det, altså det, er også, det tæller jo ikke rigtigt nu, fordi så er det jo snyd på en eller anden måde. Jeg ved ikke lige helt, ja, det er sådan ja, et, et matrix ja, <laughs> nej på en eller anden måde, ikke? <laughs> <laughs> altså, så tror du heller, han vil være uden at have fået spørgsmål om pillerne-agtigt, ja, ja, ikke? Ja. ja, ikke? ja, ja. Æh, det, ja. Det vil han måske ikke, jeg ved det ikke. Ja, ja, ja. ja, ja. ja og, så, og så alligevel. Mm, mm. lykkelig uvidenhed. Ja. Det er jo det, som ja. du spørger ind til, vil det mm. være fedt nok. Så er det jo sikkert. Mm. men Jeg mener også egentlig også sådan, mm. i, i, for, i ikke, altså at kunne på den måde, at, at lade være med at have de her tanker. Mm. Altså på den måde, så kan jeg nogle gange være sådan, okay, fordi okay, at den her ting med, at jeg er et dårligt menneske, er det sådan en fucking lille, klam løgn, jeg fortæller mig? Fordi jeg netop ligesom dig. Mm. Jeg tror måske... Hvis jeg skulle kigge på os, så tror jeg, du er lidt længere i voksenstadiet nu. Du går også på fjerde, jeg går på andet semester. Men jeg føler, at jeg er lige ramt det der sådan... Fuck, jeg er et barn stadigvæk. Ja. Hvad sker der? Altså sådan, du ved... Men allerede nu, der er jeg sådan... Fuck, mand... Hvad nu, hvis jeg bare lød bare med at tænke på det, bare gjorde, som jeg gjorde? Yeah. Er det her bare en stor løgn, jeg har fortalt mig selv, det her med, at jeg er et dårligt menneske? Hvis jeg bare fucking kunne, du ved, bare handle, at så mm. ville det nok må måske være fint nok. Altså sådan, du yeah, ved, at ja. måske det har man. Ja, altså det sådan... godt genkende. Altså, det er da klart, det er da fedest, og, altså, det er da fedest at kunne være, for, være det foruden, men på den anden side, så tror jeg også bare, man bliver nødt til, bliver nødt til at omfavne det, synes jeg. Altså, det, det, ja. det har man en forpligtigelse til. Okay. Fordi, altså. Der er mennesker, som der, altså, hvor de her ting her, det går op for dem, når de er 6-7 år gamle ikke? Altså, det de er en del af det at leve. Mm. Så jeg har bare været mega heldig, at jeg har levet i sådan en eller anden boble. Ikke også? Mm. Mm. Rigtig, rigtig lang tid. Mm. Så, øh, ja. Når man, altså, man, har jo, altså man, er for, man er jo forpligtet til, det synes jeg i hvert fald, at hige efter sandheden på en eller anden, altså på en eller anden måde. Ikke? Altså, det, det hjælper ikke noget bare at, at lukke øjnene for virkeligheden. Det synes jeg ikke. Mm men det kan man godt, det er der jo, altså, det mange eksempler på, <laughs> og man bliver jo også nødt til at gøre det, men, uh, jeg vil insistere på, at man skal gøre så meget, man kan for, altså, for, ja, at se så meget som muligt, ikke? Bum. 100. det. Var det ikke, øh, uh, yeah, fucking mand. Var det ikke uh, bare closing uh, words, det der, der hvad? Det jeg tror jeg, det var. Skide godt,